Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila dirahmati Allah Subhanahu wa kebahagiaan bersama Anda pada kesempatan malam ini, kembali kita bersua di udara dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan masih dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al Arabiyah li Ghodana Titkina yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan pembahasan kita ha, sudah memasuki jilid yang kedua dan malam ini kita akan mulai kembali pembahasan dalam bab yang ke-11. Bagi Anda yang sudah mendapatkan buku dan memilikinya, Anda bisa membuka di halaman 74. Halaman 74 adalah al, al hadi al-hadis -Al asyara atau pelajaran yang ke-11. Dan seperti biasa, al-ustadz Hamzah Abbas hafizahallahu taala sudah hadir di studio juga bersama rekan-rekannya insyaallah akan menemani pembelajaran kita pada kesempatan malam ini. Seperti biasa kita mengundang interaktif Anda secara luas ya dan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 8236543. Untuk pertanyaan pesan singkat silakan Anda sampaikan di 0819 896543. Dan bagi teman-teman yang menyimak melalui radio streaming Mohon maaf anda hanya bisa menyimak dalam uh, format audio ya. Karena ada beberapa kesibukan pada kesempatan malam ini InsyaAllah uh, kita akan mulai pada kesempatan ini Dari pembahasan bab yang ke-11 Dan kepada Ustaz Hamzah Fadil Fadil Mashkura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin. Wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Wa ba'd Ikhwani wa akhwati fi Allah bil-islam Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yamana Sampai detik ini Allah Subhanahu Wa Taala masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan diantara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat yang terbesar. Ada nikmat sehat, ada nikmat waktu luang, ada nikmat keamanan dan yang lainnya, nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau seandainya kita ingin hitung, pasti tidak akan dapat kita hitung Ikhwanifiddin wa akhwati fillah Hadanallahu wa ayyakum ajma'in Pada kesempatan malam yang berbahagia ini InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali Pembahasan atau bimbingan bahasa Arab untuk pemula Yang mana pada malam ini insyaAllah kita akan masuk ke uh, Ad-Dars Al Al-Jadid pelajaran yang baru yaitu Hadi Ashar. pelajaran yang ke-11 dan eee, pada pekan lalu atau beberapa pekan lalu sudah kita selesaikan ujian eee, lisan ujian secara lisan melalui telepon eee, ujian dari bab 1 sampai 10 dan kita janjikan akan ada uh, ujian tulisan uh, Tapi uh, mohon maaf kepada para pendengar dimanapun antum berada uh, Karena satu dan lain hal uh, soal ujian tulisan belum dapat kita uh, sampaikan Nanti insya Allah mudah-mudahan pada waktu yang dekat uh, Akan disampaikan info ini melalui Radio Raja uh, Baiklah Ayuhul mustami'un wal mustami'at Nadakhullah lahan fi darsin jadid Kita masuk saja sekarang ke pelajaran yang baru yaitu Ad-Darsulha di Asyar ya. Pelajaran yang ke-11 <coughs> Dan kalau anda melihat di sini Di Ad-Darsulha di Asyar ya. Di sini kita temukan Ada dialog yang cukup panjang uh, Yassil ila Thalati Safahat Sampai kita lihat di sini Dialognya ada 3 halaman Min safha uh, Arba'a wa Seba'in Ila Khamsa wa Ila sit Kita temukan di sini dialognya dari halaman 74 sampai halaman 76. Dan uniknya, uniknya dari dialog yang akan kita baca ini, situasinya ketika sedang berada di dalam bis filha filah. Antum lihat ada keterangan di sini. Ada keterangan filha filah. Maksudnya dialog ini terjadi filha filah terjadi di dalam bis. Dan uh, di sini uh, awalnya tidak disebutkan namanya, yang disebutkan hanya Al-Awwal orang pertama, Athani orang kedua. Kemudian setelah itu baru ada nama Abdullah, ada Faisal Dan uh, dialog ini terjadi antara dua orang ini, Abdullah dengan uh, Faisal Kita mulai uh, sekali lagi di sini sebelum dialog dimulai ada keterangan dalam kurung filha filati. Mama nafilha filatiyah wan di dalam bus di dalam bus. Nah. Jadi di sini situasinya, situasi dialognya terjadi di dalam Bis Al ula atau melihat al awal orang yang pertama. Jadi awalnya tidak diketahui siapa namanya. Awalnya tidak diketahui siapa namanya. Maka disebutkan di sini al awal orang yang pertama. Orang yang pertama mengucapkan salam kepada orang yang kedua. Assalamu alaikum. Maka as-sani orang kedua menjawab wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua menjawab dengan jawaban yang lengkap wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian al-awwal orang pertama bertanya kepada orang kedua, "Masmuka ya akhi?" Masmuka ya akhi? Terjemahikhwan, "Masmuka ya akhi?" Siapakah ya namamu? Siapa namamu wahai akhi? Nam, siapakah Uh, siapa namamu, wahai akhi, wahai saudaraku? Lalu asani menjawab, Ismi Abdullah. Ismi Abdullah. Nama saya, Abdullah. Wamas Muka. Hmm. Wamas Muka. Lalu uh, Abdullah, yang baru saja menyebutkan namanya, Ismi Abdullah. Balik bertanya kepada orang yang pertama tadi. Wamas Muka dan, uh, Siapa namamu? Lalu al-awal menjawab Ismi Faisalun Ismi Faisalun Jadi sekarang jelas Orang pertama ternyata namanya siapa? Abdullahi. Faisal Orang yang kedua namanya? Abdullah. Abdullah Baru setelah itu muncullah nama Abdullah dan muncullah nama Faisal nah. Ismi Faisal kata orang yang pertama Ternyata orang yang pertama namanya adalah uh, Faisal Atalibun anta ya abdullahi Apaalibun anta, ya abdullahi? Ah, apakah taalibun anta? Apakah kamu seorang murid atau seorang siswa? Ya abdullah, ya abdullah, wahai abdullah. Abdullah abdullah menjawab, Naam namm. Jadi faisal, ketika berbicara dengan abdullah, ah faisal sudah melihat, nah, ini sepertinya masih umur umur pelajar ini. Maka langsung saja uh, Abu uh, Faisal menebak a uh, anta talibun anta ya Abdullah. Apakah kamu seorang uh, pelajar wahai Abdullah? Ternyata apa jawaban Abdullah ya kawan? Iya. Nah. Naam. Iya. Naam. Apa yang disangka Abu Faisal ternyata tidak tidak salah. Lalu Faisal uh, terus bertanya. Aina tadrusu ya akhi? Aina tadrusu ya akhi? Di mana? Uh, kamu belajar, wahai saudaraku Abdullah menjawab Adrusu bijami'ati riyad Adrusu bijami'ati riyad Saya belajar di universitas Atau di perguruan tinggi riyad Nah, sepertinya namanya memang jami'at riyad Wallah, Wallah Memang namanya uh, per perguruan tinggi riyad Nah uh, uh, uh, Riyad, aina ada riyad tu ya, kawan? Saudi. Saudi. Saudi, nah. Ah, Saudi Saudi. Ini ibu kota daripada Kerajaan Arab Saudi. Hello Faisal, bertanya lagi. Nah, seperti ini dialog ini. Faisal bertanya terus ini sepertinya, nah. Faisal bertanya lagi kepada Abdullah. Fi ay kulliyatin tadrus sebelumnya. Antum lihat kalimat tadrus dan kalimat adrus. Tadrus, di situ dhamirnya adalah orang kedua. Anta tadrus, anta, tadrus. Kemudian dijawab oleh Abdullah dengan dhamir ana. Ana adrus. Lihat perubahannya. Anta tadrus, bitta. Ketika berubah menjadi dhamir ana, saya, maka lihat perubahannya. Yang tadinya ta menjadi alif, menjadi alif. Adrusu. Nah. <tuh> Faisal bertanya lagi. Fi ayyikul liyatin tadrus. Fi ayi kulliyatin tadrus? Nah, terjemih, khon. Man, man yutarjim lana? Fi ayi kulliyatin tadrus? Terjemih. So. Nggih, no. Di fakultas apa kamu belajar? Mumtaz. Di fakultas apa kamu belajar? Nah, kulliya di sini artinya fakultas. Fakultas. Abdullah menjawab, adrusu fi kulliyatil handasah. Adrusu fi kulliyati al handasah. Hmm. Terjemahkan. Ya Terjemah ya al Karim. Khodho. Adrusu fi kulliyatil handasah. Aku belajar di fakultas teknik. Naam, aku belajar di fakultas teknik. Teknik Mumtaz. Al handasah di sini. Uh, nanti dia keluarnya menjadi arsitek. Nah, nah ini uh, fakultas teknik. Uh, lalu Faisal bertanya lagi. Setelah tahu di Jamiatul Riyadh di fi kulliyatil handasah kalau Faisal bertanya lagi, fi ayi sanatin tadrus? Fi ayi sanatin tadrus? Hmm, pada pada tahun berapa kamu belajar? Di tahun apa kamu belajar? Nah, maksudnya sudah sudah berapa lama belajar? Sudah tahun keberapa berapa sekarang dia belajar? Kata Abdullah adrusu fis sanati tsaniyah. Adrusu fis sanati tsaniyah saya Uh, belajar di tahun yang ke dua. Berarti semester berapa sekarang ini, Khan? Semester tiga. Semester tiga, semester tiga atau semester empat ini ada dua dua kemungkinan. Nah. Yang mungkin. Enam uh, Atar Aturjama uh, Al-Yaqti di uh, Lafanpin fi Aisyinatintadus maanahu di tingkat berapa kamu belajar? Di tingkat belajar sohe, sohe, ahsan. Ini maksud di sini tahun di sini masih tingkat sahih. Nah. Nah, sahih. Ini maksud dengan tahun di sini artinya tingkat sahih. Nah. Adrusu fi saya belajar di tingkat kedua begitu mungkin. Ya. Nah, maksudnya di tahun kedua. Nah, ahsan. Syukran akhir jawab Kemudian Faisal bertanya lagi. Ata'riful muhandisa Salmana? Ata'riful muhandisa Salmana? Apakah kamu kenal? Eh uh, insinyur Salman. Apakah kamu kenal dengan insinyur Salman? Kata Abdullah dengan begitu antusiasnya tabaan. Masyaallah. Abdullah menjawab bagaimana, Akun? Tabaan. Hmm, tentu saja. Huwa ustadhi. Masyaallah. Dia adalah eh uh, ustaz saya. Dia adalah dosen saya. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyyati. Tidak berhenti di situ, Abdullah meneruskan As-al muhandis Salman itu adalah huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyyati. Huwa dia ahsanu mudarrisin. Guru yang paling uh, baik, guru yang paling uh, mungkin di sini paling disukai, dosen yang paling bagus, dosen yang paling ahli, masyaallah, dosen yang paling mahir dalam mengajar, Masya Allah, dan seterusnya. Fil kulliyyati bi Fakultas, Masya Allah. Abdullah punya penilaian yang begitu positifnya kepada Ustaz-Ustaznya. Uh, Sampai ini, Al-Muhandis Salman. Kita lihat halaman berikutnya. Uh, Faisal uh, bertanya kembali. Uh, man ha'ulail fit'yatul ladhina ma'aka? Man ha'ulail fit'yatul ladhina ma'aka? Ka'annahum ikhwatuka Ka'annahum ikhwatuka Siapa uh, mereka, Al-Fityah Para pemuda alladhi ma'ak yang bersamamu Ka'annahum ikhwatuka Seakan-akan mereka, atau sepertinya mereka, ikhwatuka Saudara-saudaramu Maksudnya saudara-saudara sekandung -saudara masih dari sini Man ha'ulai'l fityah alladhina ma'ak eh, Siapakah ha'ulai'l fityah eh, Para pemuda tersebut Alladhina ma'aka yang eh, bersamamu Ka'annahum ikhwatuka hmm, Sepertinya mereka adalah saudara-saudaramu Mungkin karena Faisal melihat ada kesamaan muka dengan Abdullah Maka langsung saja ditebak ah ini saudara-saudaranya Lalu Abdullah menjawab Na'am Haulai ikhwati Mereka itu adalah uh, saudara-saudaraku Lalu dirinci sama Mu'abudullah Benar ya mereka saudara-saudaraku Li arba'atu ikhwatin Saya memiliki arba'atu ikhwatin Empat uh, saudara laki-laki Wa thalasu akhwatin Dan tiga Saudara-saudara perempuan. Uh, perlu diingatkan di sini dan ini sudah kita bahas sebelumnya di awal-awal uh, pembelajaran uh, bahasa Arab kita Bahawa uh, kaidah untuk al adat atau bilangan dari 3 sampai 10 untuk uh, bilangan dari 3 sampai 10 al-ma'dudnya atau at al tamiznya dia adalah jamak majrur. Jamak majrur. Antum lihat di sini li arba'atu ikhwatin ikhwatin Lihat, ikhwah di jama sini Jama'ah, ada segi talik Ikhwah di sini, jama'ah Kemudian ee, Lihat al-adatnya, araba'ah Kenapa adatnya mu'annas? Mengapa bilangannya mu'annas? Karena al-ma'dudnya mudakar nah. Karena kita lihat bukan dari segi jama'ahnya Ikhwatun, bukan dari situ Tapi kita lihat dari segi mufradnya tunggalnya Yaitu kalimat akhun Wa thalathu akhawatin dan tiga saudara-saudara perempuan. Masya Allah. Kewarga, ini keluarga besar ni, KB ini. Keluarga besar. Nah, Ada berapa semua ikhwan? Totalnya kalau dihitung. Abdullah. ada wahid. Thumma arba'atu ikhwah. Kam asbah? Khamsah. Wa thalath akhawat. Kam al-majmu'? Kam al-kul? Kam al-kul? Kam al, al, al ya. Masya Allah. Muntaz Muntaz lah Masya Allah Allahumma Allah Yerzukur Insya Allah Yerzukur Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Wa Faisal Yaqul Huna kalau Faisal Bertanya lagi Seperti memang kerjaannya Faisal ini Nanya terus ini. Lagi lagi Nanya lagi Nanya lagi Aina Yadrusu Haulai Aina Yadrusu Haulai Maman Aina Yadrusu Di mana Mereka Belajar Di mana Mereka Belajar Naam Kata Abdullah, agak panjang ni Abdullah merinci satu persatu saudaranya Anak harap pendengar ikhwan dan akhwan di rumah tidak terlalu cepat penjelasannya dari sini Karena anak lihat hampir seluruh kosa katanya sudah kita bahas sebelumnya Tidak ada yang baru insyaAllah Kalau ada yang baru kita kita ulang lagi Amma ikhwati fa kulluhum yadrusuna bil jamiati. Amma ikhwati fa kulluhum yadrusu yadrusuna bil jamiati. Amma Maman amma ikhwan? Badapun. Naam. Adapun ikhwati, maman ikhwati? Saudara-saudara Saudara-saudara lelaki-lakiku. Uh, Naam. Fa kulluhum uh, semuanya mereka semua itu yadrusuuna bil jami'ah, yadrusuuna. Mereka semua belajar bil jami'ah di uh, perguruan tinggi. Nah, semuanya rata-rata sudah mahasiswa. Di sini sudah sudah mahasiswa rata-rata. Lalu disebutkan satu persatu. Isa, yang pertama ada namanya Isa wa huwa akbaru minni. Dan dia uh, akbar minni, memana akbaru minni? Lebih tua. lebih tua, lebih tua dari saya. Ia terusu di kuliah titiby. Ia terusu di Dia uh, belajar di fakultas uh, kedokteran. Masya Allah. Iden ayahnya Isa, ya, kawan? Di mana belajarnya Isa? Di kuliah titib di fakultas kedokteran. Ke Kemudian ada satu lagi namanya Wa Ibrahim yadrusu fi kulliyatit tijarah. Masyaallah. Wa Ibrahim dan ada yang namanya Ibrahim yadrusu dia belajar fi kulliyatit tijarah. fi kulliyatit bagaimana terjemahan yang yang bagus ini? Di fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi. Nah. Fakultas perdagangan agak sedikit nah ini agak janggal nah. Di sini maksudnya adalah fakultas ekonomi. ekonomi. Wahis hak, ia terusu fikul liyatil adab. Hmm. Adapun ishak, uh, di, di mana belajarnya ishaq? Di Fakultas, fakultas sastra. sastra Sohie, ia terusu fikul liyatil adab di fakultas sastra. Masya Allah. Sudah berapa ya, kawan, yang disebutkan di sini? Isa Ibrahim, Rahim, wahis sastra, sebagai wahid. Tinggal satu lagi. Wahis Maimil, ia terusu fikul liyatil Wa Ismail, ada pun Ismail Dia belajar fi kulliyatil ulum Di fakultas apa namanya? Al-Ulum, ya Al-Ulum uh, Apa berarti di sini ilmu-ilmu umum? Atau ini maksud di sini adalah fakultas uh, Teknologi Nah, ini mustalah yang Yang yang tidak dikenal dalam bahasa kita di sini Fakultas apa dalam Al-Ulum? Artinya ilmu-ilmu Al-Ulum Maknanya Ilmu-ilmu Tapi kalau dalam bahasa kita apa ini? Kulliyatul Ulum Nah ee, Sementara kita katakan ini fakultas Ilmu-ilmu umum Nanti kita akan cari lagi Bagaimana terjemahan yang yang yang pasti dalam masa lain InsyaAllah kita pendek Wa haula'i thalathah asghar minni wa haula'i thalatha asghar minni dan haula'i thalathah ketiga orang tersebut ketiga yang disebutkan tadi sebab saja yang disebut yang ketiga orang ini yang dimaksud siapa? Iya Ibrahim, Ismail, Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Asghar minni, mereka lebih lebih lebih muda. lebih muda dari saya, lebih kecil dari saya. Berarti, siapa yang paling tua? Man, man akbar akbaru, uh, waladin fil usrah? Isa akbar waladin fil usrah. Ha? Akbar waladin fil usrah? Masya Allah. Yang paling tua di sini Isa. Nah. Lalu, Thani man? Abdullah. Thani Abdullah. Naam. Ini al-ikhwah. Ini saudara-saudara lelaki sudah dirinci satu persatu. Siapa saja dan di mana uh, belajarnya. Sekarang, Wa ammal akhwatu. Dan adapun al akhwat saudara-saudara perempuan fayadrusna fil madrasatil mutawassithah Mereka semua belajar di sekolah al mutawassithah di mana ini? SMP atau SMA? SMP. SMP. SMP. Nah. Antum lihat perubahan di kalimat yadrus. Tadi di awal dialog kita lihat kalimat tadrus. Lalu berubah menjadi Terus. Adrus Lalu di tengah-tengah ini berubah menjadi Yadrus Sekarang berubah menjadi Yadru. Yadrusna Nah, mudah-mudahan nanti di latihan beberapa latihan ke depan Nanti akan ada penjelasan masalah itu, Insyaallah. insya Allah Yadrusna, Di sini, Ini kata gantinya apa ya Hunna Hunna, na'am Mereka perempuan Mereka perempuan lebih dari Dari dua, dua. na'am kalau tadi Tadrus Domirnya Anta Adrus Domirnya Ana, ana. Saya ya Yadrus Domirnya Dia Hua Hua dan Hia Hua huwa. Hua Hua saja nah. Kemudian Yadrusna Hunna hmm. Yadrusna Hunna nah. Faya derrusna Fil madrasatil mutawasitah Mereka semua belajar di uh, SMP nah. Masih SMP ternyata Nah sekarang di di rinci sama Abdullah ini. Zainab tadrusu fis sanatil ula. Zainab ee, belajar di tahun yang pertama. Berarti masih kelas berapa ini? Kelas 1 Zainab dia belajar. Ah lihat sekarang. Tadrus. Tadrus di sini apakah domirnya anta? Ya Hal tadrusuna domir fihi Ba. Nah eh uh, dhamir mutakallim mudhakar. la la wa inna ad-dhamir huna al-gha'ibah al-muannathah Tadrus. zainab tadrusu zainab belajar di tahun yang, yang pertama wa salma dan salma belajar di tahun keberapa? tahun kedua ini yani kelas dua Wa Laila tadrusu dan Laila belajar di tahun yang ke-3. Berurutan, Zainab kelas 1, Salma kelas 2, lalu Laila kelas 3. Uh, Naam, alaswatkan. Nah Setelah panjang lebar, uh, Abdullah merinci satu persatu. Uh, siapa siapa saja saudaranya, siapa saja saudarinya? Di kelas mana, di fakultas apa? Faisal masih terus bertanya lagi. Fi ayi madrasatin tadrusu akhwatuka? Oh, belum selesai ternyata. Nah, fi ayi madrasatin? Di sekolah mana? Tadrusu akhwatuka, saudara-saudara perempuanmu belajar. Yadrusna fi madrasati Khalid Ibnil Walid Yadrusna dia uh, Mereka belajar fi madrasati di sekolah namanya Khalid Ibnil Walid Lil Banat Mereka sekolah di uh, lembaga sekolah namanya Khalid Ibn Walid Lil Banat. Ma mana Lil Banat Untuk perempuan Untuk anak-anak perempuan di Makkah, di di kota Makkah. Nah di kota Makkah. Nampak di sini uh, seakan-akan uh, ingin ingin dijelaskan di sini bahawa kondisi di Saudi Arabia itu ada pemisahan antara laki-laki dengan perempuan. Nah perempuan dan laki-laki sama-sama punya hak untuk uh, mendapatkan ilmu dan belajar. Tapi tentu ini semua harus di di uh, dibatasi dengan batasan-batasan syariat. Dan di antaranya adalah uh, dalam dunia pendidikan tidak ada, tidak diperbolehkan pencampuran antara laki-laki dengan perempuan yang kita kenal dengan istilah al-ikhtilaf, karena ikhtilaf ini pencampuran antara laki-laki perempuan di lembaga-lembaga pendidikan dan kita lihat uh, kenyataannya di dewasa ini di depan mata kita bagaimana pergaulan bebas begitu bebasnya kita lihat di kalangan para pemudi-pemudi kita dan uh, kita yakin sebagian besar adalah kaum muslimin, maka di sini kalau di Saudi Arabia kondisinya ada madrasah lil baraat, ada madrasah lil banin. Ada sekolah khusus untuk perempuan, ada sekolah khusus untuk laki-laki. Nah, Faisal bertanya lagi, setelah nanya sekolahnya di mana, kelas berapa. Uh, sekarang nanya apa ini, Khan? Ustaz. Aina taskununa antum? Ah, uh, aina taskununa antum? Di mana uh, kalian uh, tinggal, di sini antum lihat domir antum diulang dua kali. Domir atau kata ganti antum diulang dua kali. Ma mana yang pertama? Oh, yang terkandung dalam dalam fi'il mudhari. Tandanya adalah waw. Al-waw di situ menunjukkan bahwa domirnya antum. Ya. Hmm. Lalu diulang lagi antum kedua kalinya. Biasanya untuk apa diulang ini? Okay. Untuk penegasan. Aina taskununa antum. Nah, di, di mana kalian tinggal? Sebenarnya walaupun tanpa disebut antum di belakangnya, sudah jelas. Aina taskunun. Tapi di sini Faisal ingin begitu ingin tahunya, sehingga dia ulang dua kali domir tersebut. Aina taskununa antum. Abdullah lalu menjawab, Ikhwati yaskununa antum. Fi mahaji'il jami'ah Ikhwati yaskununa Fi mahaji'il jami'ah Amma ana Faaskunu maa qari'bin li Amma ana Faaskunu maa qari'bin li Ikhwati Saudara saudara saya Saudara saudara laki-laki saya Yaskununa mereka semua tinggal Fi mahaji'il jami'ah Mahajaj sudah kita bahas sebelumnya. Ini uh, jamak dari kalimat mahja. Dan mahja itu arti tempat, uh, arti tempat istirahat. Di sini maksudnya tempat, tempat tinggal. Eh uh, ikhwati, saudara-saudara saya, yaskununa mereka semua tinggal fi mahajiil jami'ah. Apa tuh jamaknya, ikhwan? Di, Di asrama. jami'ah, asrama, uh, asrama. Jami ah. asrama uh, universitas. Amma ana, Adapun saya, hmm. saya di sini siapa ya, Khan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa as kunu ma'akori li. Saya as saya tinggal ma'ak uh, bersama kori li, bersama salah seorang kerabat saya, bersama salah seorang kerabat saya. Lalu Faisal, uh, masyaAllah begitu penasaran, bertanya lagi. A amu tazwijun antaya abdullah. Hmm, ini pertanyaan yang sebenarnya penting ini. A amu tazwijun antaya abdullah. Di mana amu tazwijun antaya abdullah? Apakah engkau sudah menikah? A Apakah engkau sudah berkeluarga? Engkau sudah menikah? Wahai abdullah. Nah, la lastu bimutazwijin. La lastu bimutazwin tidak. Saya belum belum menikah. belum menikah. Nah, jadi abdullah ternyata masih masih bujang. Nah. <tuh> Uh, lalu Faisal bertanya lagi, ma'unwanuk. Ma'unwanuk. Eh uh, di mana alamatmu? Ma'unwanuk di mana? Alamatmu. Unwan di sini artinya alamat. Hadhihi bitaqati kata Abdullah, hadhihi bitaqati. Fiha unwani. Ini uh, kartu saya, kartu apa ini? Kartu nama. Kartu nama saya Fiha Unwani Dalamnya ada hmm. Unwani ada alamat uh, saya Lalu Faisal uh, Berkata kepada Abdullah Sepertinya ini akhir daripada Pembicaraan mereka di BIS Ashkuru kaya akhi Ashkuru kaya Akhi uh, Saya uh, Berterima kasih kepada muwahai saudaraku Ana masrurun bi liqa'ika. Saya masrur. Maaf, mana masrur, ya, khon? Senang. Senang bi liqa'ika dengan pertemuan. Pertemuan Ber... dengan bertemu denganmu. Perjumpaan ini. Eh, uh, Dah, no. uh, enam. No. Saya senang bertemu dengan Anda. Begitu mungkin maksudnya. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimah. Ana sa'anzilu saya akan turun Fil Mahatta Al-Qadimah Di Stasiun yang Terminal uh, hmm. Terminal yang uh, Al-Qadimah yang berikutnya. Yang berikutnya Lalu Abdullah Mengucapkan uh, Selamat tinggal Dengan mengatakan Fi Amanillah Semoga Allah Terus menjagamu Semoga engkau terus ber Berada di Dalam keamanan Yang Allah SWT berikan Wa ilal liqa Dan ilaa liqaa' sampai ke sampai jumpa lagi lalu faizal turun lalu uh, faizal ternyata turunnya melalui pintu bukan pintu tempat turun lalu as-sa'iq apa uh, uh, ma manasaiq As pengemudi Supir Supir bisnya itu menanggur faizal as-sa'iq berkata kepada faizal as-sa'iq li faizal hadzal bab liddukhul ya akhi hadzal bab mana mana bab? pintu ini pintu ini liddukhul ya akhi untuk masuk, masuk, wahai saudaraku. Ini untuk masuk, pintu masuk. Jadi uh, ceritanya si Faisal ini dia turun, tapi turunnya bukan di, bukan di, mana? di tempat, bukan di pintunya. Lalu uh, uh, uh, Saik uh, uh, pengemudi, sopir menegur Faisal. Ini pintu untuk masuk, wahai saudaraku. Hadal babu lidduhul ya ahi. Ini pintu untuk masuk. An nuzulu min hunaka. An Nuzul, mana An Nuzul? Turun. Ya, Adapun turun min Hunaka sambil menunjuk pintu yang berikutnya. Adapun turun min Hunaka dari eh, sana. Ya. Nah, An Nuzul min Hunaka. Adapun turunnya dari eh, sana. Alhamdulillah, setelah kurang lebih setengah jam lebih kita membaca dialog ini selesai juga. Dan mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kalau ada memang kata-kata yang belum dipahami, ditanyakan. Nah, insyaallah. Di akhir nanti pembelajaran kita buka seluas-luasnya bagi kahwinahkuat. Ada jika ada kosakata yang belum dipahami, uh, tanyakan. Anak percepat baca dan terjemahnya karena kita lihat semakin se sebagian besar, insya Allah, kita katakan mungkin sekitar 80-90% adalah bukan kata-kata baru. Rata-rata sudah kita bahas sebelumnya. Dan kalau antum murojaah, kalau antum mengulang pelajaran di rumah, insya Allah kosakata-kosakata kosa kosa yang sudah kita pelajari sebelumnya Baik, dimulai dari pembelajaran yang kedua ini dan juga antum ingat yang jilid yang pertama insyaallah. Antum tidak akan kesulitan membaca dialog yang sudah kita baca tadi. Tapi tetap silakan dibuka kesempatan nanti di akhir pembelajaran bagi antum ikhwan dan akhwat yang punya pertanyaan mengenai kosakata yang belum dipahami maka dipersilakan. Nah, qoro jamaatan sumana khutroha. Nah, sumak anabda salat insyaallah. طيب kita baca sama-sama ya, di studio. Naam. No. No. Uh, kita baca barang-barang atau satu persatu kita minta. Masya itu Ha? Ma, Masya itu. Baik. Hayya nakra' jama'atan. Yalla ikhwan, istami' thumma karrir. Ad-darsu al-hadis. Ad-darsu al-hadis. Ah antum jama' jama'atan. Naam. Naam. Wahid itnan thalatha. Ad-darsu hadi ashar Fil hafilah. Fil hafilah. السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما اسمك يا اخي ما اسمك يا اخي اسمي عبد الله اسمي عبد الله وما اسمك وما اسمك اسمي فيصل اسمي فيصل انت طالب أين تدرس يا أخي؟ أين تدرس يا أخي؟ أدرس بجامعة الرياض. أدرس بجامعة الرياض. في أي كلية تدرس؟ في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. أدرس في كلية الهندسة. في أي سنة تدرس؟ في أي سنة تدرس؟ أدرس في السنة الثانية. أدرس في السنة الثانية. أتعرف المهندس سلمان أتعرف المهندس سلمان طبعا طبعاً. هو أستاذي. هو أستاذي. هو أحسن مدرس في الكلية. هو أحسن مدرس في الكلية. من هؤلاء الفتية الذين معك؟ من هؤلاء الفتية الذين معك؟ <مدخل> نعم. من هؤلاء الفتية الذين معك؟ من هؤلاء الفتية الذين معك؟ <مدخل> كأنهم إخوتك. كأنهم إخوتك. <مدخل> نعم، هؤلاء إخوتي. نعم، هؤلاء إخوتي. <مدخل> لي أربعة إخوات. لأربعة إخوة وثلاث أخوات, وثلاث أخوات. أين يدرس هؤلاء؟ أين يدرس هؤلاء؟ أما إخوتي، أما إخوتي، فكلهم يدرسون بالجامعة. فكلهم يدرسون بالجامعة. إيسا وهو أكبر مني، إيسا وهو أكبر مني، يدرس في كلية الطب. يدرسوا في كلية الطب، وإبراهيم يدرس في كلية التجارة، وإبراهيم يدرسوا في كلية التجارة، وإسحاق يدرس في كلية, وإسحاق يدرس في كلية الآداب، وإسحاق يدرسوا في كلية الآداب، وإسماعيل يدرس في كلية العلوم، وإسماعيل يدرسوا في كلية العلوم. نعم. وهؤلاء الثلاثة أصغر مني. وهؤلاء الثلاثة أصغر مني. وأما الأخوات فيدرسنا في المدرسة المتوسطة. وأما الأخوات فيدرسنا في المدرسة المتوسطة. زينب تدرس في السنة الأولى. زينب تدرس في السنة الأولى. وصلما تدرس في السنة الثانية. وسلم تدرس في السنة الثانية. وليلة تدرس في السنة الثالثة. وليلة تدرس في السنة الثالثة. في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ يدرسنا في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. يدرسنا في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. أين تسكنون أنتم؟ أين تسكنون أنتم؟ إخوتي يسكنون في مهجع الجامعة. إخوتي يسكنون في مهجع الجامعة. أما أنا فأسكن مع قريب لي. أما أنا فأسكن مع قريب لي. أمتزوج أنت يا عبد الله؟ أتم زوجٌ أنت يا أمتزوج أنت يا عبد الله؟ أمتزوج أنت يا عبد الله؟ أمتزوج أنت يا عبد الله؟ لا لست بمتزوج. لا لست بمتزوج. ما عنوانك؟ ما عنوانك؟ هذه بطاقتي فيها عنواني. هذه بطاقتي فيها عنواني. أشكرك يا أخي. أنا أش... مسرور بلقائك. اشكرك يا اخي انا مسرور بلقائك انا سانزل في المحطة القادمة انا سانزل في المحطه القادمه في امان الله في امان الله والى اللقاء والى اللقاء السائق لفيصل السائق لفيصل هذا الباب للدخول يا اخي هذا الباب للدخول يا اخي النزول من هناك النزول من هناك tidak, kita akan mengambil 5-10 lagi Tidak, kita akan mengambil 5-10 lagi Tidak, pendengar Kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana Tetap bersama <tip> kami dalam pelajaran Bahasa Arab untuk pemula dan kita simak Beberapa jadah berikut ini terlebih dahulu Nurun minal Qur'an Kala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمته الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. روجل راديو دعوة على الصنم والجماعة للذاكرين والذاكرا. Aku membawamu sembilan bulan Tidur, berdiri, makan Dan bernafas dalam kesulitan Akan tetapi itu semua Tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu Aku mengandungmu ayah anakku Pada kondisi lemah di atas lemah Bersamaan dengan itu aku begitu gembira Tak kala merasakan melihat terjangan kekimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. engkau lahir, engkau lahir menafis air mata, menafis air mata serna keletihan dan kesedihan Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wa wassinil insana biwalidah. Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu, inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan dan ibu memohon kepadamu nak janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu anakku telah bungkuk tenggung bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit Berdirinya seharusnya telah dipapah Duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu Masih seperti dulu Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu Engkau merupakan ia Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka Dan harta simpanan yang berharga Bagi orang-orang yang berbakti lagi Abdullah Haa hiya ummi katunadik Haa hiya tunaji. ها هي تسترحم، ها هي تستجدي عقبك عبد الله متى يلين قلبك ايسرك ان تدعو عليك ولكنها تخاف عليك وكلما ارادت رفع شكواها الى الله تذكرت أن دعوتها مستجاة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن يعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. راديو دعوة على الصنم والجماعة للذاكرين والذاقرة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu min ba'd. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama-sama pada kesempatan malam ini dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kita telah membaca hiwar atau dialog yang terdapat dalam pelajaran ke-11 di halaman 74. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, silakan membuka kitab Durusul Lughah. Pada halaman 74 sampai dengan 76, Alhamdulillah kita sudah membaca dan menterjemahkan dialog yang terdapat dalam uh, pelajaran ini. Kembali kita lanjutkan kepada uh, pelajaran atau tamrin yang selanjutnya kepada Ustaz Hamzah, Faizah Fadlil, Mashkurah. Bismillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wa ala wabarakatuh. Wa wa uh, Al-Qur'an Al-Hilwari Al-Hisatil al Ula intahaina min sharhi maani al-mufradat wa bal tarjamna jami' kalimat fi al-hiwar al-an ba'da al-raha sanqra ba'da al-tamarin thumma naftahu al-majalli al-mustami' sudah kita baca dialog yang ada pada buku ini pada pelajaran ke-11 ini dan bahkan kita terjemahkan tadi seluruh kata-katanya Uh, dan uh, pada kesempatan setelah istirahat ini kita akan baca beberapa latihan atau satu latihan saja setelah itu kita akan uh, buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk uh, bertanya atau untuk sama-sama uh, membaca dan atau yang lainnya. Baik, kita masuk ke latihan yang pertama, ikhwan. Latihan yang pertama ini eh uh, yakni diu'tabar as'ilatul isti'ab. Uh, latihan yang pertama ini uh, adalah soal-soal yang terkait dengan dialog yang sudah kita baca tadi ini ingin mengukur uh, mada alistiaab uh, berapa berapa jauh uh, atau berapa banyak uh, pemahaman kita terhadap apa yang sudah kita baca tadi nah, ini, ini, ini ukurannya kalau kita bisa menjawab soal-soal uh, ini ini bisa menjadi satu uh, ukuran bisa menjadi satu ukuran Bahawa uh, antum paham dialog itu. Baik, kita baca ya, kawan At-tamrin at at al-awwal. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib anil as'ilatil atiyah? Jawab pertanyaan. Jawablah soal-soal uh, berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Eh, لو سمحت استاذ, mungkin kita mulai soal yang awal. Tafadhol. Naam. Akra' al-awwal. Naam. Soal al awal. في أي جامعة يدرس عبدالله نعم الجواب يدرس عبد الله في جامعة الرياض نعم يدرس الله في جامعة الرياض صحيح ولا خطأ صحيح صحيح الحمد لله طيب السؤال الثاني مباشرة آه الأخ آه أبو زهري مضل. ثاني في أي كلية يدرس هو نعم. يدرس عيسى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 Di kolej Tilhandasa. Nama. Abdullah belajar di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik, sahih. Nama. Falsafat tiga. Soal tiga. Di ayi kolej yang ia belajar. Di Fakultas apa Isa belajar? Nama. Ia belajar di kolej. Ia belajar di kolej. Nama. Ia belajar di Fakultas kedokteran Muntaz. Nama. Ahsan. Empat. Empat. Di aye kuliah yang dudus Ibrahim? Nam. Di fakultas apa Ibrahim belajar? Nam. Dudus Ibrahim fakultas tajarah. Fakultas tajarah. Fakultas ekonomi. Sahih. Nam. Lima. Wa sali astad? Min fadli. Soal lima. Di aye kuliah yang dudus Ishak? Nam. fakultas apa Ishak belajar? Nam. Dudus Ishak. Di kolejil Adab. Di kolejil Adab, sahih di fakultas. Isteri belajar di fakultas sastra. Muntaz, nah. Sepat? Sepat. Di aye kolejin, ia Ismail. Nah. Di fakultas apa Ismail belajar? Nah. Ia terusu Ismail di kolejil Ilmu. Di kolejil Ilmu, ah, baik. Sempat. Nah. Sabah? Soalan Sabah, ai na terusu akhwat Abdullah. ديمانا بلجر سادره سادره بنتمان عبد نعم تدرس اخوات عبد عبد الله في مدرسه خالد بن الوليد للبنات بمكه نعم في مدرسة خليد بن الوليد للبنات صحيح أحسنت الجواب كامل جدا نعم ثمانية 8 اين يسكن عبد الله نعم ديماكه عبد الله نعم يسكن عبد الله في بيت قريبه fi baytin qaribin lahu fi baytin qaribin lahu na'am fi baytin qaribin lahu sallallahu tinggal di rumah kerabatnya na'am sahlan okay. alakhir ustad menfatbak soal tasii alakhir wa yaskunu ihwatuhu na'am yaskunu ihwatuhu fi mahajiil jamiati na'am di mana saudara-saudaranya tinggal saudara-saudaranya tinggal di asrama di asrama Muntaz Muntaz Barakullah fikum Baik Minta-hina Minat tamirin awal Hal naftah Al-majala Mubasyaratan Akra' Tamirin thani awalan Thani awalan Baik Karena Ternyata kedua Masih terkait dengan dialog Kita baca Nah Tamirin thani Sahih Mayali Sahih Mayali Koreksi Apa yang berikut ini nah, Perbaiki Atau koreksi Apa yang berikut ini Berarti uh, Semuanya salah Semuanya salah. Antum diminta untuk memperbaiki dan mengoreksi. Nah, anabda' min alikhwa fi studio. Fadl ya anta Ustaz Abdullah walad. Ustaz, fadl. Naam. As-sal al-awwal la ya'rifu Abdullah al-muhandisa Salmana. Naam. As-sahih ya'rifu Abdullah al-muhandisa Salmana. Naam. Al-sahih huna ya'rifu Abdullah al-muhandisa Salmana. Sahih. Naam. 2. 2. عبد الله متزوج. نعم. عبد الله سده منك. نعم. خطأ. خطأ. الصحيح. عبد الله ليس متزوج. نعم. عبد الله ليس متزوج. أو غير. متزوجن. غير متزوج. صحيح. سنت. ثلاثة. سال ثالث يدرس عبد الله في السنة الأولى. الصحيح. يدرس عبد الله في السنة الثانية. نعم. Empat? Boleh terjemah? Tidak, tidak, tetapi teruskan. Empat. Nabi Abdullah turun dari bus sebelum Faisal. Sebelum turunnya Faisal. Sebelum turunnya Faisal. Kesalahan. Kesalahan. Tidak. Benar? Benar. Nabi Abdullah turun dari bus selepas turunnya Faisal. Tidak. Selepas. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak bulan nafadhahal majalil mustami'. Tafadhal. Baik, untuk kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan bagi para pendengar roja di mana saja Anda berada. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line 0218236543. Dan uh, Anda bisa menjawab pada tamrin yang pertama dan kedua. Tafadhal atau Anda ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Ya, okay, halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Dengan siapa di mana? Dengan Pak Abdul Waris Pak Abdul di Waris Di Jombang Di mana Pak? Di Jombang Ustaz. Di Jombang Di Jombang? Di Bintaro. Oh Bintaro. Ah, Bintaro. <laughs> Kita fikir Jombang Jawa <laughs> Nah Fadal ya Pak Abdul Waris Anto uh, mau baca dialognya atau baca latihan? Baca dialog sama arti Ustaz, ya Masya Allah Fadal Fadal ya Abdul Waris hadarsilah dia asar. 6. Nah. Pelajaran ke-11. 6. Tilahlah di dalam di. 6. Nah. Al-ula. Al-awwal. Al-awwal. Nah. Assalamualaikum. Assani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Al-awwal. Namukai, ya akhi. Apa nama mu, saudaraku? Nah as Ismi Abdullah. Wa muka Nama saya Abdullah. Dan siapa namamu? Naam. al awal Ismi Faisal. Atallibun anta ya Abdullah? Uh, ismi Faisal. Marratu ukhra ya Abdul Waris. Ismi Faisal. Naam. Atallibun anta ya Abdullah? Naam. Nama saya Faisal. Apakah kamu murid Ah, mahasiswa ya Abdullah Nah, Abdullah. na'am iya. Faisal Ayo Langsung saja. Ya. Tidak sebut namanya setelah itu. Nah. Ayo nata drusyu ya Akhi. Di mana kamu belajar saudaraku daraku? Nah, drusyu dijamnya teriyat. Saya belajar di Fakultas Riyad. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah, Taib, Jazakallah Khair, Barakallah Fikum Taib, Syukuran, Jazakallah Khair, Syukuran Ahi, Barakallah Fikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah Khair kepada Abdul Waris di bintaro. Taib Kita berikan kesempatan kedua bagi pendengar yang lain di belakang Ah Abdul Waris Silahkan di 021 823 Dan kita berikan kesempatan yang luas bagi para pendengar ujah Untuk berinteraktif dalam kajian kita Taib, silahkan Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa ummu di mana? Ummu Anissa di Bekasi. Hey. Oh, nah, Ummu Anissa Eh, uh, tafaddali. Silakan dilanjutkan. Tan ya, uh, sahih. Ya. Nah. Abdullah ya, Pak? Nah, langsung saja tidak perlu sebut namanya. Adrusu fi kulliyatil handasati. Nah, uh, sebelum itu, Faisal Afwan. Fi ayi kulliyatin? Ayat Fi ay kulliyatin tadrusu? Naam. Di fakultas apa engkau belajar? Sahih. Adrusu fi kulliyati al-handasati. Naam. Untar ustaz. Ya. Adrusu fi kulliyati al-handasati. Naam. Saya belajar di fakultas teknik. Sahih. Fi ay sanatin tadrusu? Di tahun berapa engkau belajar? Nah Adrusu fisanati saniyati Nah Saya belajar di tahun kedua Nah Atau ariful muhandisa Atau ariful muhandisa Salmana Nah Apakah Apakah engkau Mengenal? Sahih, mengenal Apakah engkau mengenal Insinyur Salman? Nah Tobaan Hua ustazi Tentu saja dia guru dia guru saya. Nah. Wa aksanu mudarisin fikul liyati. Nah. Dia adalah guru yang baik di fakultas. Guru yang paling baik. Dia adalah guru yang paling baik di fakultas. Sahih. Manha ulail fitiatul lazina ma'aka dari man? Siapa mereka itu? Aladin ma'aka. Banha'u la'il fit yatul ladzina ma'aka. Nah. Siapa mereka itu pemuda-pemuda yang bersamamu? Naam. Ka'annahum ikhwatuka. Mereka adalah seakan-akan saudara-saudaramu. Nah. sepertinya mereka. Sepertinya mereka saudara-saudaramu. Naam. Na Naam, ya. Ha'ula'i ikhwati. Ya, mereka saudara-saudaraku. Nah. Li arba'atu ikhwatin pasalazu apa watin? Naam. Saya memiliki eh sahih. Saya memiliki Empat saudara laki-laki. Naam. dan tiga saudari perempuan. Sahih. Naam. Shukran eh Muanisah. Naam. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke khair kepada Muanisah. Kita berikan kesempatan yang ketiga bagi pendengar yang lain. Tafadhol di belakang Akablu Wardis dan Ummu Anissa di 0218236543. Tafol bal. Halo? Halo Maju. Dengan siapa di mana? Dengan Ahkursin di Cilincing. Nah. Okay. Nsahallah. Okay. Falak Ahkursin. Minalakhirun. Nsahallah. Falak ya Ahkursin. Falak. Antum teruskan bacanya. Bacot. Nah. Antum tahu batas akhirnya tadi? Lah. Lah. Uh, Hanaman tujuh Mm -hmm. Nah, keras? Alaih. Uh, antum mulai dari kalimat uh, ayat ayat rusuhulai. Perkataan Faisal. Baris nah. ketiga. Nah, Fabul. Faisal. Faisal. Ayat ayat rusuhulai. Di mana mereka belajar? Nah, amma ikhwati fakulhum yadrusuna biljamiati. Nah. Sekali lagi ya. Terusin. Amma ikhwati. Amma ikhwati. Ikhwati. Amma ikhwati yadrusuna yadurusuna Biljaniyati Nah Adapun saudara-saudaraku Semuanya Belajar di universitas. Nah Isa Wahuwa akbaru minni Isa dia lebih besar dariku Nah Yadurusu Fikul yati tibi Dia belajar di Fakultas kedokteran Sahih Nah, Wah Ibrahimu ia terusu fikuliatit sijaroh. Nah, dan Ibrahim belajar di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi, sahih. Wah Ishafu ia terusu fikuliatil adab. Nah, dan Ishad belajar di Fakultas Sastra. Sahih. Nah, Wah Ismailu ia terusu fikuliatil ulumiy. Nah, dan Ismail belajar di Fakultas Ilmu-ilmu. Nah. Wahai asalasatu asgorum ini. Nah. Dan mereka ketiganya lebih kecil dariku. Nah. Wa'am akwati fa'ayat. Wa'am akwatu. Wa'am akwatu fa'ayad rusna silmadrosati almutawashtoti. Tai. Adapun saudara saudara perempuanku, mereka belajar di sekolah SMP. Nah. Zainab tadrusu fi sanatil ula, ya Salma tadrusu fi sanatil thaniyati, na'am, wa Layla tadrusu fi sanatil thalithati, na'am. belajar di tingkat pertama, hmm, atau tahun yang pertama, na'am. Dan Salma belajar di tahun kedua, sahih. Dan Layla belajar di taun ketiga montaz nah stamer fi si si madrasatin tadrusu akhwatuka maratun khairah kursin sekali lagi fi madrasatin tadrusu akhwatuka montaz nah di sekolah mana saudara-saudara perempuanmu belajar di sekolah mana saudara-saudara perempuanmu belajar sahih Ya dirusna fil madrasati Khalid ibn al-Walidi lil banati bi Sekali lagi bacanya ah, tersin. Ya dirusna Ya dirusna fil madrasati fi madrasati. fi madrasati. Fi madrasati tanpa alif lam. Ya dirusna fil madrasati anak masih Halid. dengar fil. Bukan fil, fi. Ya dirusna fi madrasati Khalid ibn al خالد بن الوليد والدي للبنات بمكة خالد بن الوليد خالد خالد خالد بن الوليد والدي للبنات بمكة ها انت orang sekali Khalid bin Al saja Khalid bin Al Walid خالد بن الوليد صحيح نعم Ah, taib, syukuran, cukup Jazakallah khair, warakallah Anda sudah cukup banyak yang baca Nah, syukuran Ah Kursin Jazakallah khair, warakallah khair Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jazakallah khair Pada Ah Kursin Taib, kita masih berikan kesempatan kembali Bagi pendengar yang lain Di 021-823-6543 bagi anda yang ingin Ikut berpartisipasi dalam kajian kita Bimbingan bahasa Arab untuk pemula Taib, fadol Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Ibu Masita. Di mana, Bu? Ibu Masita di Lenteng. Di Lenteng Agung Ibu Masita. Iya. Nah, tafadli Ibu Masita. Yang tahu batasan akhirnya Ibu Masita? Insyaallah. Insyaallah, tafadli. Dari kalimat dari Faisal, ayna taskununa antum? Ayna taskununa antum? Nah di mana kamu di mana yeah. di mana kamu tinggal di mana kalian di mana kalian tinggal nah ya kuati ya kulna fi maha fi maha jair jamiatu fi maha fi maha jair ja jamiatu nah saudara saudaraku hingga Alhamdulillah Allah terputus uh, Koneksinya kurang ada Tep, mohon maaf kepada umum Masjidah di Lenteng Agong uh, Koneksi teleponnya terputus Mungkin Ibu bisa hubungi kembali Silakan Di 0218236543. 823 6543 Alhamdulillah Di sekil kita ucapkan atas partisipasinya Tep, bagi pendengar yang lain silakan Di 0218236543. Dan bagi anda yang ingin bertanya Kita berikan kesempatan di layanan pesan singkat Di 0819 896543 dan jangan lupa sertakan nama dan alamat anda. Tapi kita berikan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Wahid di Cikanjur. Tapi kehaluk Abdul Wahid. Alhamdulillah. Ma syaa Allah. Ya Ma syaa Allah. Keadaannya baik, Ustaz. Ana bi Allah. Barakallahu fikum. Fadfal yaa Abdul Wahid. Eh, Sampai mana tadi, Ustaz? Eh, antum mulai dari kalimat Abdullah, ikhwati yaskununa. Eh. Nah <coughs> Ikhwati yaskununa fi mahajiil jamiati. Nah eh, Saudara-saudaraku tinggal di... eh, Abdul Wahid. Eh. Radio antum dimatikan saja. Ada feedback. Oh iya, Ustaz. Ya Isat Tafaddar Nah Saudara-saudara saya tinggal di asrama Asrama kampus Nah, Mumtaz Amma ana Baaskunu ma'akuri billi Nah Sedangkan saya tinggal bersama kerabat saya Sahih Nah Amtazawijun anda ya Abdullah Nah Apakah kamu sudah menikah ya Abdullah Nah La lastu bintu lah lastu dimutal zewijin enam e, tidak belum saya belum menikah nashallah enam maun wanuk maun wanuka enam di mana alamatmu enam azhi di toko di tokoti enam fihah punwani enam ini kartu nama saya enam di dalamnya ada alamatnya sahih enam istemir teruskan sampai akhir Ashkuruka ya akhi Ana masrurun bidikaika. Nah. Bidikaika. Eh saya bersyukur kepadamu saudaraku. Nah, saya berterima kasih kepadamu. Saya kepada berterima kamu. kasih. E, kepadamu ya saudaraku. Nah. Saya sangat, sangat senang ber, dengan pertemuan ini. Masyaallah. Ana saanzilu fil mahattatil fii mahattatil Qatimah. Naam. Saya akan turun <coughs> di halte berikutnya. Muntaz. Naam. Di terminal al mahatta di sini artinya terminal. Nah, nah, terminal ya. Saya akan turun di terminal berikutnya. 6. Nah. Fi amanillah. Wa fi amanillah. Semoga tetap aman dalam lindungan Allah. Sahih, masyaallah. Wa ila liqa' dan sampai jumpa. Sahih, masyaallah. Afaik -sa li, li Faisal. Nah. E, pengemudi kepada Faisal. Nah. Hadal bab lidhul ya akhi. Ini pintu untuk masuk wahai saudaraku. Nah, an-nuzul min hunaka. Nah, sedangkan untuk turun di sana. Sahih. Atau dari dari sana. Nah, dari sana. Baik. Ya, ya, ya. Syukran Akh Abdul Wahid ada pertanyaan Akh Abdul Wahid? Eh, sementara belum. Ah, baik. Syukran Akh Abdul Wahid. Masyaallah. Wa Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, desa khair. Kita berikan kesempatan kembali. Baik. Untuk Berikutnya kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat Baik Bagaimana pendengar raja ingin bertanya silahkan Dari pesan singkat di 0819 Dan pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wafika wabarakatuh Baik Ada pertanyaan dari Joharudin Di Ciang sana Pak Joharudin di Ciang sana Apa perbedaan Fi dengan Bi Ayi Bi Ayi oh, Fi Ayi Sekolah Uh, sebatas pengetahuan kita Tidak ada perbedaan antara dengan V.I.Y. dengan B.I.Y. Uh, tapi kadang bisa berbeda tergantung uh, pertanyaannya uh, Contoh begini uh, Ketika antum bertanya, misalnya V.I.Y. Madrasatin Tadrus Misalnya dengan kalimat yang kita baca tadi V.I.Y. Madrasatin Tadrus Maka di sini maksudnya di sekolah mana di sekolah mana kamu belajar Tapi ketika kita berikan contoh lain Misalnya Bi-ayi uh, Misalnya Bi-ayi Sayyaratin Atau bi-ayi markabin Tadhabu ilal madrasah Atau bi-ayi uh, Bi-ayi markabin uh, Tadhabu ilal madrasah Dengan kendaraan apa Kamu berangkat ke sekolah nah, Di sini artinya dengan Dengan apa kalau tadi di mana, di sekolah mana, kalau kalau bi ayyi dengan dengan apa? Nah. Jadi tergantung daripada uh, kalimat yang dimasukkan setelah uh, fi ayyi atau setelah uh, bi ayyi. Nah, itu nanti akan membedakan antara dua uh, kata tersebut. Allah. Tapi kadang fi bisa juga menggantikan bi. Nah, fi, seperti bi Makkah ini maksudnya bi Makkah, fi Makkah maksudnya. Nah, bi bisa juga berarti fi. Nah, Allahu akbar. Baik. Demikian, Pak Joharuddin. Dan kita angkat pertanyaan yang kedua dari Hafsa di si hijau, dijelang si hijau, mau bertanya makna dari Mister Roten. Kemudian ada berapa mufrodat? Nama. Mister Roten. Mister Rotun, penggaris. Nama. Kemudian Aja Latun. Aja Latun. Uh, roda. Goliatun. Sepertinya ini pertanyaan tentang mufrodat di, di jilid yang pertama, nah, seperti ini. Nama. Goliatun. Uh, Goliatun. Mahal. Enggak so. ada kalimat yang benar tadi. Ghaliyah. Ah, ghaliyah sahih. Mahal. Nah. Raghisatan. Raghisatan kebalikan daripada ghaliyah. Taip, tiga lagi. Murah. Barqiyatan. Barqiyah eh uh, barqiyah ini uh, artinya uh, telegram. telegram. Sahih, nah. Surat kilat gitu ya. Surat kilat. Nah sahih, nah. Syaqiqun. Syaqiqun. Nah, saudara kandung. Taip, terakhir Ahmarun ahmar warna merah. Siapa tadi yang bertanya? Eh, ha? ukhti di celeng sih. hijau. Nah, mungkin bisa di-download di di website redojo yang berkaitan dengan masalah itu. Nah, wallahualam. Baik. Pertanyaan berikutnya dari umukurnya di Cipinang Cempedak. Makna dari ulum apa? Am al-ulum misalnya ma'malul ulum. Ma'mal Al-ulū ma'malū ma artinya laboratorium IPA. Di sini maksudnya laboratorium IPA untuk fisika, untuk kimia, bisa juga untuk matematika dan yang lainnya. Maka kalau di sini Kulliyatul Ulum Fakultas MIPA. Fakultas MIPA mungkin sahih, Fakultas MIPA. Soh. Dan ini dari UMU nah. PEN ini ya di Iya, ana di sini UMU PEN membuka apa? Uh, uh, membuka ini dari membuka jawaban alhamdulillah. Baik, demikianlah khair. Maka apa uh, Fakultas MIPA itu apa ini Singkatan Pendidikan dan IPA. Ah, oh, sahih. Naam. Baik, diizinkan al-khair. Kita angkat selanjutnya uh, untuk dua pertanyaan terakhir mungkin ya. Berkenaan dengan Kajian atau privat apa kursus bahasa Arab yang dibimbing selain di Roja? Ustaz mungkin ada tempat-tempat khusus pengajaran khusus. Naam. yang mengajar yang bertanya perempuan apa laki-laki? Ikhwan ikhwan mungkin antum uh, di takhasus Masjid al barkah kalau antum bisa, dan besok kalau tidak salah terakhir pendaftaran nih ujian masuk saja oh, ujian masuk besoknya nah, mungkin tempat lain uh, kalau ana belum nanti insyaallah mudah kita akan akan kita pikirkan kita akan buka di satu tempat insyaallah wallah dan satu pertanyaan terakhir yang cukup uh, banyak ininya berkenaan dengan makna atau pengertian secara tafsir terperinci berkenaan dengan arti mudhorek Apakah hanya sebatas apa sekarang atau yang akan datang Atau mungkin ada pembahasan khusus dalam permasalahan ini. Nah untuk mudhorek e, Al-mudhorek e, Dia berarti kata kerja yang menunjukkan e, Yang pertama bisa menunjukkan arti sekarang Sekarang dilakukan Bisa juga berarti e, yang akan dilakukan atau bisa jadi yang dilakukan terus-menerus secara rutin. Terus-menerus uh, sejak uh, rutin. Dan uh, ketika dia berbicara dengan uh, suatu fi'il mudari misalnya, itu bukan berarti lantas uh, baru dimulai tadi ketika dia bicara. Bisa jadi dia menceritakan sesuatu yang memang sudah rutin sejak dulu. Misalnya, contoh. Azhabu ilal ma'ahadi fissa'atissabi'ati. Azhabu ilal ma'ahadi. Fissa atis sabi'ati Ketika saya mengatakan Adhabu idal ma'ahad Saya pergi ke ma'ahad Fissa atis sabi'ah Pada jam tujuh Ini artinya uh, Dia lakukan terus menerus Baik uh, sebelum uh, Dia mengucapkan kalimat tersebut Artinya bisa jadi dia menceritakan Sesuatu yang sudah rutin dilakukan tujuh tahun ini Misalnya hmm. Setelah enam tahun ini atau sejak berapa lama dia dia terus-menerus pergi ke Mahat pasti jam tujuh. Nah itu maksud daripada fil mudore yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Artinya eh, akan eh, atau sedang dilakukan atau terus-menerus eh, dan tidak ada kelaziman baru saja dimulai ketika dia mengatakan perkataan itu. Tidak. Nah, Bisa jadi waktunya sudah dimulai semenyak dia eh, sebelum mengatakan perkataan seperti itu. Nah ini makna... Dan memudahkan kita akan bahas pada waktunya insyaallah Pembahasan khusus masalah ini Taip. Ya mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dari penjelasan uh, Ustaz Hamzah Berkenaan dengan makna ini dan insyaallah Untuk lebih jelasnya pada babnya akan kita bahas secara terperinci Dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita angkat pada kesempatan malam ini Dan sebagai penatahful Ustadz Nah uh, Baru saja kita mulai lihat, uh, Pembelajaran yang ke-11 Uh, kita ingatkan kembali kita nanti uh, mengusahakan setiap uh, 10 pelajaran atau 10 bab <coughs> kita akan mengadakan semacam latihan atau ulangan. Nah, sehingga uh, dari sekarang kita uh, aktifkan kembali murajaah. Uh, antum yang apa namanya yang uh, penuh dengan kesibukan uh, tolong diberikan waktu untuk meng mengulang pelajaran bahasa Arab ini. Karena kita ingin ada-ada hasil yang di, di, diharapkan, kita ingin ada hasil yang terlihat. Maka sudah kita sampaikan sejak awal kita memulai pembelajaran bahasa Arab ini, kita minta adanya peran aktif kita semua dan diantara peran aktif yang kita minta di sini antum mengulang-ulang pelajaran di rumah. Sehingga kosakata dan mufradat yang sudah kita bahas sebelumnya, begitu pula kaidah-kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya dengan merojah, dengan mengulang-ulang pelajaran, antum akan tetap ingat dan terus menjadi bekal antum untuk belajar di bab-bab berikutnya nah demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini jika benar maka datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan jika salah maka datang dari syaitan dan dari saya dan saya memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan Uh, kita tutup subhanallahi hamdik shallallahu ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian kajian kita pada kesempatan malam ini kami mengucapkan jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz Hamzah Abbas yang meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan malam ini untuk membimbing dan memberikan uh, Tajarnya Pada pelajaran Durusul Luka Allah Rabiah, Liyarina Al-Tikin Nabiha. Dan bagi anda yang bertanya perihal kitab ini, anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-3661. Atau di 714 39 -823. Masih tersedia buku cetakan kedua dari kitab Durusul Luka Allah Rabiah. Anda juga bisa dapatkan secara langsung di studio Radio Roja di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Dan anda juga bisa mendownloadnya secara gratis di website kita dengan alamat radioroja.com. Semoga bisa bermanfaat. Dan insyaAllah kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang. Jasa kemulukhar atas kebesamaan dan partisipasinya.